Міражі, На сході поширені легенди та казки про фею Моргану – володарку пустель. Вона показувала втомленим мандрівникам пустелі повноводні озера, квітучі сади і міста. Ці видіння настільки реальні та чіткі, що люди інколи сприймали їх за справжні природні оазиси та збивалися з дороги, а підступна фея Моргана глузувала над вічаєм мандрівників – Мешканці Північної Африки називають міражі за їх оману морями диявола. Але побачити міражі можна не тільки в пустелях, а й степах, північних полярних районах, над містами та селищами. У червні 1815 року мешканці бельгійського міста Верв'є бачили на небі захисників Ватерлоо. Відстань між цими містами понад 100 кілометрів. З міста Ломоносова інколи можна роздивлятися у окремі райони міста Санкт Петербург. Відстань між цими містами 40 км. Ці зображення з'являються у повітрі. Пояснення сучасних учених Іноді в повітрі створюється повітряне дзеркало. Наприклад, у спекотних районах міраж можна спостерігати спекотним ранком. Коли пісок нагрівається до більш як 65 градусів Цельсія, від нього нагрівається нижній шар повітря, який стає більш розрідженим за верхній шар. Бежа між цими двома шарами і стає повітряним дзеркалом, в якому можуть віддзеркалюватися окремі райони. Іноді в повітрі виникають фантастичні картини, які змінюються. Це пояснюється тим, що утворюється не один, а кілька шарів повітря з різною температурою та густиною і повільним рухом. За таких умов одна картина міражу може змінюватися іншою. Іноді виникають бокові міражі. Вони утворюються від нагрітих стін або скель. У цьому випадку повітряний шар, що ближче до стіни, нагрівається дужче і тому стає більш розрідженим, а сусідній шар повітря ще не встиг прогрітися. Межа між цими двома шарами знову стає повітряним дзеркалом. І хоч ученим багато що відомо про природу виникнення міражів, залишається багато й нез'ясованого. Одним з найцікавіших залишається питання, чому інколи міражі відображають місцевість, яка знаходиться на величезній відстані іноді ця відстань перевищує 2000 км